Poštovani slušatelji, dobro vam večer. Mirjana Širola i Boris Šuran sa vama su i ove večeri u večernim programu Radio Pule u emisiji Drugi put. U prošloj emisiji pustili smo prvi dio našeg razgovora sa poznatim svjetskim fizičarem, doktorom nauka Davorom Pavunom. Najavili smo tada da ćemo večeras čuti drugi dio razgovora, a prije nego počnemo, odnosno pustimo taj drugi dio razgovora koji je također značajan u kojem doktor Pavuna odgovara na još neka važna pitanja o tome kakva bi ta nova civilizacija trebala biti, na čemu temelji taj svoj drugačiji razvoj. Boris bi svakako htio još jedanput podsjetiti tko je gospodin Davor Pavuna. Vjerujem da su naši slušatelji imali e, ovih sedam dana e, vrijeme u kome su mogli promisliti i ono sve što su čuli u emisiju koje je govorio e, doktor Pavuna proraditi na neki način jer očito to što on govori je novo, to što on govori je drugačije ali u svakom slučaju vrijedno prihvatiti i razmišljati da, o tome da je mogući jedan drugi put u ovoj našoj civilizaciji. Zapravo onas nas dovodi do pitanja e, da li smo spremni na radikalnu promjenu? Da li smo spremni na ono što smo mi u našoj emisiji nazvali promjenu paradigme? Znači svako od sebe treba krenuti, svako bi trebao u sebi naći tu novu energiju. Pa Vuna kaže nešto, a što je u tradicijama starima već izgovoreno, on kaže da je božanstveno u svima nama. Znači Svako od nas postoji kao osoba sa ogromnim mogućnostima, sa neograničenim potencijalima, a često puta kad se sami sebe gledamo, onda se mislimo da smo mali, slabi, jadni. Međutim, pitanje je što nas je do toga dovelo. Pavuna tvrdi da u svakom čovjeku postoji ogromni potencijal i da ga je samo potrebno otvoriti i pokrenuti. I drugo, Pavuna kaže, niste ovdje da bi bili pasivni. Na ovoj ste zemaljskoj kugli na ovoj ste planeti zato da bi bili proaktivni, da bi djelovali i da bi se razvijali. I da preuzmete svoj dio odgovornosti. odgovornosti Mislim da gospodin Pavuna dosta toga kaže što bi se moglo na neki način izjednačiti s onim što smo već čuli od Dina Debeljuha. To mene veseli zato što onda čujem da ti ljudi koji više razmišljaju o budućnosti i kako bi ona trebala izgledati se zapravo slažu u tome. Očito se njih dvojica nisu koordinirali, no. ne? međutim to su neki lutajući motivi, Dino je isto u prošloj emisiji govorio sličnim ili vrlo sličnim stvarima o kojoj govorio gospodin Pavuna. Uh, gospodin Pavuna je uh, naglasak stavlja na ekologiju, ali zašto na ekologiju? Jer je ekologija podloga života, prema tome, o tome se trebamo vratiti. Mi moramo podržavati život. Mm -hmm. Mi smo malo bili egocentrični pa smo podržavali antropopristup, znači samo čovjek. I zaboravili smo da nismo sami na ovom planeti, da ovisimo i o biljkama, i o životinjama, i o mineralima, prema tome holistički promatelj, koji nam stvaraju kisik. Koji nam stvaraju prostor za život. Prema tome, to je i Dino naglašavao, naglašavali su duhovnost i jedan i drugi, ako se sjećaš, su govorili o duhovnosti i niko nije naglašavao ni kršćanstvo, ni hinduizam, ni taoizam, nego su rekli da u svim tim tradicijama postoji jednaka vrijednost, samo je na različit način izgovorena, bez obzira koju pratili. Sad ćete čuti drugi dio razgovora sa gospodinom Pavunom, a onda ćemo nakon toga malo još mi porazgovarati o tome na koji smo način sada doživjeli taj dio razgovora. Drugi kako gledate na ulogu obrazovanja u novom mileniju? A hvala na tom pitanju, naravno to je najvažnije. I moj prijatelj doktor Robert prekalis sa instituta Ruđar Boškoj Čurovinju uvijek meni divno kaže, potpuno se slažem s njim, kaže, ma ja ne bi ni ceste gradio, kaže Roberti. Kaže, ja bi prvo sve stavio obrazovanje. Pa gledajte, na mladima ostaje budućnost. I mi, koliko god školski sustav nije nužno loši, može, ali može se bolje napraviti najvažnije u ovoj cijeloj priči, vidite, upravo obrazovanje mladih. Jer, jer mi previše insistiramo sad na jednom obrazovanju koje je na neki način sofisticirano, u stvari punjenje glave s puno znanja. Što nije loše, ali nije optimum. Mi prvo moramo svijesti čovjeka, znate, sad je bila dobra emisija na televiziji Hrvatskoj o Robertu Štaj, o, ne, o, Štajneru, o Rudolfu Steineru, jel? A imate i drugih dobrih tradicija sada da ne koje... Sve te tradicije idu na nešto drugo. Ne punit glavu, nego osobenost karakter čovjeka, samosvojnost, samo ljubav, čovjek mora provojati sebi volio druge i onda povezivanje na ostale i to harmoniziranje. E nakon toga možete graditi bolju civilizaciju i to sve tradicije imaju. Recimo, u Kini sam za iznenađen sada, bio sam dva puta za redom, to je fascinantno da ja nisam znao tajam toliko dubog, znate, mi svi mi smo koji smo komunistička, ne, njihova njiho tradicija je vrlo suptina. čak imaju puno bolju medicinu nego mi jer oni smatraju naša medicina loše zagađuje, rješava jedan dio recimo obubreg ili ne znam oko, a ne gleda da je kompletno točno je, istu stvar kao ajorveda, točno ste rekli. I sad radim čak sa Katličkim svećenicom Uskrojan skup, gdje ću još o tome razgovarati. Ja njima kažem, a oni se naravno slažu, mi ne smijem imati samo zapadnu medicinsku tradiciju, ona nije dovoljno dobra jer ona je baš ona redukci, redukcionistički materijalizam koji ste vi govorili, kad dođe sa DNK sve riješiti, to je krivo to nije krivo. Život je puno više nego samo DNK. Već stanica svaka treba jedan vrlo delikatan balans. Upravo sam sad o tom razgovara s kolegama u školi biofizike na Crvenom otoku u Rovinju. Cijeli skupi bio oko toga. Kako je stanica vrlo delikatna, dakle ona mora imati optimalni režim temperature, kisika dovoljno, jel? dakle zraka, Hidraciju, dakle, vodu, zašto moramo pit vodu? A sve ove anomalije od raka nadalje se dešavaju kada nam je stanica individualna ili dehidrirana ili, ili smo je načeli. I onda se razvoju ovdje kancer, djelovi i tako dalje. I mi rećemo onda stravičnim kemoterapijom i tako što je opet užasno brutalno. Ove prirodne pred zaštitne medicinske tradicije su u tom pogledu bolje i mislim da ćemo uskoro morati tu bolje zaživjeti, vidite? I onda ćemo sve drugačije hraniti i drugačije napraviti harmoniju. To je to dizanje svijesti. A dobra vijest da čak i najbolje školoni i ljudi, što bi mi rekli ovdje lokalni intelektualci, shvaćaju to sve više. I postamo sve više prijatelje. Manje robujemo samo tim tradicijama. Dakle, globalizacija je jedno dobro stvar napravila da puno putujemo, Vidim. puno se susrećemo i lako se prepoznamo, znate. One zle o kojima ste vi govorili, odmah ih vidite. Ti zli samo gledaj neki profit imate iz svuda. Ali odmah vidite njemu je jedino njegova peta jahta kao neki predsjednički kandidati ovdje tako dalje. I to, to, je, to je sramotno, znate. To svaka ozbiljna osoba vide, pogotovo žene, jer su puno osjetljivije, a mladi to definitivno neće. Pa šta će ima mladima? Mislim, ta silna, šta bi rekli, ovaj, konsumatorska dobra, više prodavonica, više svega. Ne, život je puno jednostavnije. Zaživjeti je dovoljno u jednom ugodnom okolišu, nekoliko prijatelja sa čašom vode, soke, što vam je dano, uz ovo prekrasno more ili ako stane gdje na planini. I to je dovoljno. I onda zajednički zaživite nešto zajedno sa drugima. Drugi put. Za ne bi bilo potrebno naučiti našu djecu kako da budu sretna, da. a ne kako da budu veliki proizvođači, da bi bili veliki potrošači, da bi da. što više profita za nekoga stvorili? Da. Ja se potpuno slažem i zato sam vam reći, uh, moje svjedočenja su u Hrvatskoj sad prepoznate, Ja ne mogu više taj da sam postao neka forma ikone prihvaćena nevjerojatno dobro od ne znam katolicizma pa do škola, posla me čak uh, posla na škola u Zagrebu oko urena, dakle Zagrečke škole ekonomije i menadžmenta, gdje su me svi slušali i svi su aplaudirali, dakle budući menadžeri se slažu sa mnom. Sad su me zvali političke škole u Zagrebu i drugi, svi. Dakle, usudim se reći da, da su mi od onih, što bi mi rekli, naših jednostavnih ruralnih katolika, čak i u nekom slučaju klerikalaca, prepoznali do intelektualacije. Ovo što ja govorim je totalno univerzalno. Ono je bazirano stvarno na znanosti, znate. To što sam ja hrvat ili vjernik, to je divno, ali ja govorim stvarno argumente iz najprednog uh, tvrđe znanosti. Evo jedan samo primjer. Na velebitu imate više od 4000 vrsta to vam je više nego cijela velika britanija prema tome velebit je bio kemijski biološki nevjerojatno važna oaza Kjemijski. pa zar mi smijemo onda dozvoliti naftu i JANAF da nam, da nam to kvari U utoliko priče želimo turizam i zemlju znanja o kojem ja govorim. Prema tome vidite odmah vam se to vrlo logično postavi, čak ne morate ću, da kažem religioznost i neke uh, tradicije. Čak čista znanost to jasno pokazuje jer sam rekao izlazimo iz doba redukcionizma. Ja i drugačije tumačen znanost, ja više ne predajem fiziku, ja predajem, predajem fizis, znanost o prirodi, gdje je ta harmonija do početka objašena. Ja kad se šećem u rovinju, po, po zel, zelenu rovinja, ja, ja vidim oba te atome, ja vidim te stanice, ja vidim te prekrasne harmonije. Ja vidim svaki atom i, i u moru i vidim kako je to sve delikatno i prekrasno napravljeno. I zato me zagađenje smeta. A vidite, sve su ovo zagađenja duha ili zagađenja prirode i to moramo očistiti, a da bi to očistili moramo očistiti sebe, dakle kao prvo svega čišćenje svake osobe, svaka osoba se mora probuditi, to je planetarni zov. I kad imamo kritičnu masu, a javne tvrdine već imamo, a bit ću uskoroš i veće, onda ćemo dobiti civilizaciju kako stvarno želimo. Vi ste doktor znanosti, međutim jedna od važnijih referenciji među običnim ljudima je to da ste član tima predsjednika Obame da. za energetiku. I ne samo Obame, ja, ja u, jako puno sređam u mnogim zemljama, sad neću sad ću spomenuti Rusku uniju, odnijedno naravno u Kini. Gličan gradim nove laboratorije i tako dalje. Znam naravno ljude s akademije i tamo i mi ozbiljno s njima razgovaramo i, i svi zajedno. I ja ne mogu reći da je to samo američka administracija, ne, iako sam i tamo, ali e, mogu također reći i u Švicarskoj, moja vlastita institucija me podržava i to je stvarno planetarno. Dakle, ne, ne bih vam znao skoro reći zemlju gdje to ipak nije sada prihvaćeno i, i ljudi me pitaju, a ljudi me zaustavljaju više manje bilo gdje i pitaju o tome. Ja govorim svoj dio, a ima puno drugih koji o tome govore, plus ogromne akcije, znate, koje se rade, instituti koji to puno dublje proučavaju, vrlo delikatni balans ugljika i rješenja, razni genijalni ljudi se javljaju i tražu nova rješenja, to je fascinantno, tako dakle, da ne mislite da smo uopće statični, nismo. Kako onda uh, energetsku politiku savjetuje te Hrvatskoj? Pa, ja sam to već rekao nekoliko puta, ću ponoviti ono bitno, <clears throat> ona ne smije ostati, ne treba ostati na nafti i ugljanu, mada je to sad službena strategija više manja vlada, ali to je krivo. Uh, očito da Hrvatska ima dovoljno sunčeve energije, zašto? Pa u svakom trutku od sunca mi planetarno dobivamo svakog trutka 2000 puta više energije nego što možemo potrošiti. Dakle, uvijek je sunce, međutim, znamo iz testnih istraživanja nekih drugih energija, znate, svuda. Ima mi tu rješenja, to se radi, ali to ćeš malo potrajati. Ova druga rješenja, koja su isto legitimna ko, koristiti vodu, more, vjetrenjiše, također, neka će još preživjeti, nema to će preko noći, neka će još preživjeti, naravno, i druga rješenja, Francuzima je jako puno nuklearna i tako dalje. To su procese, znate, ne to preko noći. Al, e, potrebna je ta promjena. Idemo redom. A prvo sačuvati vodu i ekosferu i skinute silne automobile. Pazite, ja ne go Previše je toga, znate. Zašto ne vozimo i na plin koji je puno manje zagađuje? Zbog... Zašto ne razvijamo željeznice? Da, slažem se bicikli. potpuno, da da ne, da, evo bicikle su jako mode gdje je moguće. Ne svakako da gledajte, nemojvat, ne biste vjerovali, evo u Švicarsku sad imate mrežu za bicikle i tako imate sve to suda. Ljudi se bude, samo kažem poraditi, to su procesi I, i svud se dešava ono malo pomalo, ovaj, ne, ne može ići preko noći. Znate, prejak je i naftni lobiji i ovi drugi, ali oni shvaćaju, znate, neke korporacije od British petrolema, isto financiraju nove teme. Radi I ne samo sam on, onda konglomeracija američkih, pardon, njemačkih tvornica automobila radi na jednom velikom projektu upravo za, za tu novu energetiku i za automobile. Dakle, ne bomo naše ljude i kolege i prijatelje i znanstvenike, pa čak i vođe koje tome razmišljaju. Čim su mlađi, čim su malo osvišćeni, moraju tome razmišljati. Dakle, ostane optimist. Drugi put. Čini mi se da se dogodila jedna velika stvar, više ne razgovaramo o G7 nego G20. Da. Znači da se svijet proširio i po osnovi bazičnog odlučivanja. Prije to bilo reducirano Amerika, Rusija, Ki, a danas se to da. već bitno proširilo. Pa je, pa to je, vidite na neki način to isto taj prelazi redukcionizma. Nekad su bila samo dva pola donajte, tako kažemo. Sad vidite imate više polova što je u redu i morat će se tako zaživjeti. Pa na koncu uh, planetarni interes su ti da svi sačuvamo amazonsku šumu. A gledajte dobra vijest, Brazil to može biti sad sam načiniti, a Brazil je sad postala etino bogata zemlja s jednim dobim predsjednikima i čak rezerve koje su dovoljne da oni sa, sami sačuvaju Amazon a treba im pomoći naravno duhovno i politički. Međutim, to vam postoji svuda i ako malo pratite i po internetu i šire svaki će naći sebi mogućnost akcije. Dakle, apeliram na sve slušatelje, pa gledajte nemojte biti statični, ako vam je lijepo ovdje u Istri i tako dalje, to ne znači da ne možete biti aktivni i u Istri i drugdje. Sad sam čuo da se gradi palionica smeća pokraj Pule. Pa to je stravično, čekajte, zar ćemo mi preko Y i Istarskog još navodno dovediti kamione iz Europe da se ovdje pale. Pa gledajte mislim, ja ne znam, Ko, ko to odluči gradonačelnik ili, ili župan. To, to je škandal, pazite. To javno kažem, slušajte, molim vas, izađite na ulice. To je samo ubojstvo Pa Ljudi moji, po čemu mi razgovaramo, jel? To se ne radi, znate, to apsolutno ne. O, to je jedan primjer lokalni, mislim. Imate i beskreno. Svako mora pogledati u svom okolišu. Također, ne gdje se odgaja. Pogledajte čikove, pogledajte smeće po plažama. Čekajte, pa kebu, to, dragi bog, neke anđele posla, ma nemojte, molim vas, svaka osoba mora to učiniti. Gledajte Koreju, u Koreji postoji divna tradicija, dobro, oko njih to rade žene, ali dragovoljna žene koje nisu zaposljene ili već ne znam su u kom, kontekstu u, u tom gradu, čiste grad. Soulu vide ljude koja dragovoljna čiste grad, kao što nekad su nas u vojstvenu sterali da čitimo dvorište. To postoji kultura, vidite. U Švicarskoj pljunite na, na, na, na ženskoj stanici, ne, 500 kuna kazna na licu mjesta sa mandatnom kaznemoš puno većan, dakle, od nas se to sankcionira ili nekom telefonira u, u, u vagonu prve klase gdje je zabranio telefonirati, kazna, dakle, moramo biti drakonski da ljude polako obrazujemo, ali zato je najvažnije obrazovanje u školama jedno pitanje o medijima. Da. Dakle, što je uloga po vama današnjih medija, kako bi se trebali promijeniti? Pa gledajte, oni su hipnotizirani, jer smo čuli onim zlima, ako smo razgovarali, da. da bi radili također ekspanziju i razradili novce. Onda vlastno držci tih medija, jer oni nisu, nezavisni znate da ste i hrvatski novinari svi reagirali, nisu slobodni, jel? Dakle, jer njihovi vlasnici to traže od njih i kao i po svijetu. Uvijek se jedna senzacionalizam, jer zbog hipnoze pučanstva planetarno svi kupuju negativnu vijest. Jel? To je nažalost, opet onaj Hollywood o kom sam govorio. Jel? I tu je ta promjene svjesni nužna, ali ja ne mogu reći da su novinari krivi. Ja sam s puno novinar razgovarao i čak na Hrvatskoj televiziji imate briljantnih i u svim hrvatskim tiskovinama, bez iznimke da samo razumijemo, fantastični ljudi i sve ovo znaju i, i, i rado surađuju sa mnom osim kad ih ponekad neko, da ne kažem zabrani ili zmanipulira, a znalo mi se to desiti, nekad zabrane ili maknu moj intervju ili, ili najave moje predavanje, nekak izli urednik jer mu ne odgovara jer me percipira na nekakav svoj način, što je krivo. Jako je krivo, jer, jer ja nikom ne želim zlo. I općini nisam opasan čovjek. Može za, profit. može za preveliki profit, može za preveliku zaradu i prebrzu zaradu. Gledajte, aj, ajmo biti iskreni. Evo, ako neko voli profita, ja znam jako puno ljudi koji su bogati u Hrvatskoj. I ne samo u Hrvatskoj. Gledajte, Imate te ljude. Međutim, onima razmišljate, vidite, kao mafija u Americi. Kad je mafija u Americi napravila Las Vegas, to vam je bila jedna mormonska oaza, čista. Napravili su oni opraj novcem iz New Yorka su napravili silne kockarnice i svašta. I to je stvarno bilo leglo mafije i svega i svačega u tom Las Vegasu. Ali ono se njima desila djeca. Pa ta američka mafija je svega sa postepeno postajala sve ipak primjenjenija sustavu. Danas su relativno u okviru zakona, dobro ne vade tako dalje, puno bolje. Možete to pratiti svuda. Nijedan mafioz, nijedan čovjek ikan zakona, nijedan zao čovjek ne može ići na duge pruge. E, rekao sam, kažem ponovo, prvo pravilo života kad se radi bilo koja akcija i odabir osoba izbor. I uvijek sam rekao, najbolji odabiru bolje od sebe. A zašto je to važno? Reći odmah, to je pobjedništvo. Po A u poslovodcu to znači da prvo izaberite suradnika koji je čestit i iskren. Jer u poslu, kad tad, ako radite sa nečestitim i neiskrenim, posao će vam past. Jer ne može ići, to je čisto po zakonu asocijacije, je čas kad tad uh, neko zamuljati i onda Onda posao pada. I zato vam se desio te Wall Street. Nakon tog dolazi ta stručnost, vas govorio, stručnost i onda dolazi komunikacija koja je naravno uvijek važna, ali pazite redom čestitost, čestitost i iskrenost je broj jedan dakle opet dolazimo na taj moralni kod on je važan u toj komunikaciji i dinamici naravno izvrsnost je važna da se ide napred ali ne profit, jer kad shvate i ti takozvani profiteri da je zajednica važnija, pa nije slučajno Bill Gates sa svojom suprugom Melindo napravio fondaciju, pa šta će njemu 52 milijarde dolara, a znate imate preko tisuću milijardera i imate milione milionera i vjerujte mi, velika većina tih ljudi, dakle ljudi stvarno puni novaca, žele bolju civilizaciju i imaju djecu. Imaju djecu i shvaćaju. Znate, većina su ipak inteligentne. Ako su inteligentne, onda čuvaju, slušaju ljude koji imaju argumente, ja ih imam. Ja, ja bih, ovo što je rekao doktor Pavuna, zadnje me asociralo, slušao sam jednu vrlo bogatu američku poslovnu ženu, vlasnicu ogromno veliko broja firmi i jednom je na jednom skupu rekla ovako, jedno jutro dok sam nosila svoju unuku u naručju, shvatila sam da sa svim ovim silnim novcem ne mogu napraviti toliko visoke zidove da zaštitim ovo dijete. To je gospođa koja se danas bavi radom, humanitarnim radom pomaže djeci u azijskim zemljama i slično. Mirjana, ako mi dozvoliš, ja bi se zahvalio doktoru Pavuni na ovom razgovoru. Mislim da nam je ovo jak poticaj za nastavak ove naše emisije i da smo ovdje dobili zapravo sukus svega onoga na čemu ćemo raditi u budućnosti u emisiji drugi put. Hvala ljepo. Hvala i vama, ali molim vas kao prvo sačuvajte istru i od tog spaljivanja smeća i svih drugi manipulacija koje svi vidite. Dakle, budite svjesni probuđeni, svatki se računa i probuđeni, Aktivan, bez obzira na detalje uvjerenja. I znajte da sam ja i brojni moji planetarni prijatelji s vama. Hvala vam. Hvala ljepa. Čini mi se da gospodin Pavuna naglasak stavio na obrazovanje. S time je počeo, da. obrazovanje. Znači, obrazovanje, to je jedini dio koji sam malo doživio drugačije od onoga što ja obrazovanje shvaćam i kako ga doživljavam, a sad ću reći zašto. Gospodin Pavuna je rekao da je presudno obrazovanje, čak je citirao jednog svog prijatelja koji je rekao da je to infrastruktura, da on ne bi radio ni ceste ne bi radio ni puteve, nego bi u obrazovanje od, od, od lag, ulagao. Sam novac. Da. Sam novac. A, to me podsjeća na jednu mojo um, životno iskustvo kad sam bio u jednoj vrlo siromašnoj zemlji, a to mislim da sam već izgovorio jedanput i, i gledao sam u toj siromašnoj zemlji djecu koja su bil, išla u osnovne škole u bijelim prekrasnim uniformicama, sa torbama na leđima, i to mi je stvaralo takvu jednu razliku između između općeg okruženja koje je bilo siromašno, kućice koje su bile tamne, male, sitne i te dječice. I onda sam pitao jednog novinara iz te zemlje odakle takva taka razlika, kako mogu ta djeca tako dobro biti obučena, ići u školu, tako u redu, a okruženje nije tako. On je rekao, znate šta, mi smo toliko siromašni da jedino u što možemo i vrijedi ulagati to je obrazovanje ove djece. I to jedino vjerujemo da nas može promijeniti i pretvoriti u bolju zemlju, kvalitetnu državu i, i sretnije ljude. To isto nam je prenio i Pavuna. Kažem, jedan detalj koji bi možda ja doveo pod mali upitnika o kome ćemo, nadam se, razgovarati u našim emisijama, a to je kakvo obrazovanje. Kakvo obrazovanje. Čini mi se da je i obrazovanje je otišlo putem potrošačkog društva, putem profita i da u tom dijelu će biti još dosta prostora za razgovore. Ono što bih izdvojio, a... To je bilo baš jako, skoro me preplašilo. Sjećaš se da je gospodin Pavuna rekao, građani, izađite na ulice. Mm -hmm. Mislim, to da, već da, da, graniči da, da. sa Što nečim... čekate? Što čekate? A šta je on zapravo nama time rekao? On je nama rekao, ne dozvolite si da sustav koji ste stvorili vas guši. Mi smo stvorili sustav, mi smo stvojili državu, mi smo stvojili administraciju koja nas treba servisirati, a ona čini nešto protiv nas nije nam u funkciji, i pa vuna kaže, pa stanite, pa to su, to su vaši novci, to je vaš aparat, vi ste ga stvorili, vi ga mijenjajte, ako se ne želi promijeniti, izađete na ulice. Ali o tome mm -hmm. je već govorio, govorit će i nadam se da ćemo imati ga prilike još slušati. Bilo je ovo emisija Drugi put, nadamo se da ste i večeras suživali u onome što smo vam pružili putem etera i da ćete biti s nama i idućih emisija srijedom na na programu Radio Pule. Drugi put.